wa khayra al-haji hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an. Këtratimet i takojnë vetëm Allahut të madhëruar, vetë m'atefa lëndarojm, dhe vetëm pritin vhem vfaqe kërkojm, paqja mshira bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin don të fundit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjitha besimtarët që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj të dashur vlaze besimtarë, falënderon e Allahut subhanahu wa taala nitë ne për sosin programin hynor dhe më të ju vëzhajni zimin në rrugën e vërtetë, në rrugën e shpëtimit. Vërtet Jeta jonë nuk do të kishte, do me thanje, nuk do të kishte kuptim nëse ne nuk i përmbahemi programit hynorë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe nga i program i përkryër dhe i përsosur, është që pesimtarët musliman të ruhen nga punët e këqia, të ruhen nga punët e ndyta, me kapuret e irrituara, më konkretisht të ruhem nga imoraliteti. Dhe sot inshallah utaala do të flasim për shkakun e dyt, për punën e dytë që na ndihmon neve që të ruhemi, të mbrohemi prej imoralitetit, prej zinahit. Jaone ka luar kemi thonë se shkaku kryesor që ndihmon muslimanëve të ruhen Nga imoralitetin, nga zinaja, është glirësia apo vetë përmbajt jatë. Me përmbajt vetëm, se cilë i prejush. Me menagjue ndjenjat dhe epshet tuaja ashtu si shkërkan Allahu Subhanahu Wa Ta'anë. Sepse njeri u i cilë i menagjëm ndjenjat, njeri u i cilë i menagjëm epshet, është njeri i vërtet, në dërsa atë njeri. At njerit te cilin e menaxojm efshët, at njerit te cilin e menaxhon nervsi, efshi ti. i tij. Ai njerii i përngjan kafshës e cila nuk din. Ta menaxhon nervsin, efshin e vet, por nervsi efshin e, e menaxhon atë. Andaj, dërzia vetë për mbajtja është një pëiçkaçje kryesore që, që na ruam nga këtyj gjunaht i mall, nga këtyj gjunaht i kopshin dersa puna tjetër apo shkaku tjetër që na mbron nga ky gjynah i madh, është martesa. Dhe Allah subhanahu wa taala e ka leqësuar martesën, ndërsa e ka ndaluar immoralitetin zinah. Njëri e ka bërë halal martesën, ndërsa tjetër e ka bërë haram immoralitetin zinah. Dhe kur të shikojsh këtë shikimin e parë, duke mos o të dhuën kuftimin e këtyre dytë gjarave, mund të njeri ju, o të dhyat e ka një proces, të dhyat e ka një pun, si kja si ajo, ja. ashtu ashtë, mirë po e para ashtë halal, dhe njeri ju shpërblehet për te, ndërse dhyta i moraliteti zinaja ashtë haram, dhe njeri ju më dëshkohet dëlohet për te, sepse Rasulullahi s.a.w. kur ju të regoj shumë për të ti, për dyrë të hafura të sadakas, për dyrë të hafura të shpërblimeve, se ato rrhirdhin nga të gjitha anët, në fund, qëfar tha? Tha, wafi budi ahadikum sadaka. Edhe kur nda njeri prejush, bën mardhane intime me bashkëshore të në vetë, ka sadaka, ka shpërblim. I tha nja Rasul Allah, njeri ju e shfry në epshire vetë, Dhe aty ka sadat, ka është problem, ka po. Se paramendan i thakur njerive e shfryn epshën e vetë haram. A ka dënim? I thanë po. Kështu ka është problem, kur e bënë në halal. Andaj, aty të cilë nuk mund të vetë përmbajnë vetën. Aty të cilë nuk mund të arrujnë vetën nga imoralitetin, nga zinaja. Zirja të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Dhe martesa është një institucion i lashtë, i vjetër. Dhe këtë masëfori e praktikoi Ademi alayhis salam kur u martua me Bashkëshorten e tij Hawa alayhis salam. Por dy figurat e para në rruzumin të kohsëra Deme dhe Hawa ishin ata të parë të cërrë të, të, të martuara. Por një traditë të Begashme e mdoqen edhe të gjithë profetën Që kanë qenë njerë i pas tjetëri Të gjithë janë martua Dhe të gjithë në ka dhonë neve një leksion Në ka dhonë neve një msim Se martesa është ajo e cila të mbronë prej i moralitetit Martesa është ajo e cila e shumon numrin e besimta dhe musliman Martesa është ajo e cila e do me thonje familjes Martese është aja e tëla ju siguran të rive dhe të rejave Mirqenje dhe jetë lundë Adhaja Allahu subhanahu wa ta'ala fët Wa enkihul e ima minkum Wa salihine min ribatikum Wa imaikum Dhe martoni këpamartuarit dhe të pamartuarat Allahu fëtë mi martu e ata që janë të pamartuar Dhe ahtu e ata që janë të pamartuarat E martoni fatë Allahu edhe robrit dhe robrejshat tuaja që janë të ndërshëm dhe të ndërshme. Dhe është urdhën për një këtë, i cili nuk mund të kontrodo në vetën e vetë. Si do masë në këtë fazë, në këtë stintë të nëzët, është imperativ, është urdhën i kohës që ajtë të martohet. E shumë kush po arsituat për i të rinjme dhe të rejame. E shumë kush po arsituat për i të rinjme dhe të rejame. Ne dëshirojnë të martohemi, po nuk i kemi kushtet e mira Ne dëshirojnë të martohemi, po nuk jemi të pasur Jemi të varëfër Qëfar të, të bohat me neve të është? Me juve nërët Allahu subhanahu wa ta'ala dhe juje përgjizje Dhe fatë Allahu Injekunu fukarau Jugnihumu Allahu min fadli Nesë ata janë fukara Nesë ata janë të varëfër Allahu po fët i begatan me mirësit e ti, Wallahu vasi un alim, Allahu është bujarima, Allahu është i gjëmertë shumë, dhe Allahu është i gjërdi shumë. Andaj, martesa e lërgën vërfni, i moraliteti e shtën vërfni, martesa e forëcën dhe e ndryqën trupin e besimtarit, ndërsa imoraliteti zinaja e dëpsan dhe e zbej këtyren e besimtarit. Pra, ju t'jem të rinjë, të ne parasysh se këtë premtim nuk ja u ka dhamë ndo një ministri që për kujtë deset në thoj za përmirqenjën tuaj. Këtë premtim ja u ka dhamë ajt që për ju për kujtë deset edhe ju kër vetën e harënin. Edhe ju vetën e harënin gjumë Me marr frymë pa po Allahu për kujdeset për juve. Ja mund më të marr frymën. Edhe atynde që ju mbyllët goja dhe hut kanë janë gjum, Allahu i çel disa vrimën hum, me marr nga pak ajër për me mbijetuar, se mundi me vdek nëse harroni me marr frymë. Prand Allahu subhanahu wa taala ka premtuar ty, dhe ai kujdeset për ty më shumë se sa ti për vetveten tënde. Çka premtuo se nëse jeni te varrën, dhe marrtoheni ibnuhum Allah. Allahu. Allahu do t'ju begatakë Allahu dhëtë ju ja e përgati, dhëtë ju ja e përreqet, andaj mos e leni përshkat bërfris martesën anash. Për kundrazi martesa, sjevë shumë të mira, dhe nga të mirët e shumëta, është të mbronë nga i moraliteti, dhe se eshtë të mirëqenjen dhe jetën e dungë tër të pesimtarëve. Pasta ju të jemë të ri që jeni të pamartuar, juve ja o dërgonë një siri e një mesajsh, إِنَّ لَشُرِي يَا مُحَمَّدُ بِصَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَفَتْ يَا مَحْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَتَاءَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ أُوه يُرِينِي أو أُرِينِي كُشْكَا مُنْصِفَ لَهُ لَتَمَارْتُهُ نَرْصَا أَيْتِلِي نُكَا مُنْصِفَ تَمَارْتُهُ لِمُومِنْتِ فَعَلَيْهِ بِصَوْمِ Fë inna lehu vijja Po kushtu pa mund që i prejvesh për momenti që të martohet Atëherë thotë agjerani Fë inna hu lehu vijja Sepse agjerimi Agjerimi është ajë cili të mbron Dhe agjerimi është ajë cili të të pësën epshin Të të pësën nefsin Pra La pu ete tashum trive që i paraqitoi çfarë bëjmë ne që s'pa kemi mundsi për momentin. Me agjëruam ndërsa po provohohemi nga xinia kontra. Përgjigjjen e ka Allahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Açeram. Se kur tiesha agjëruesh umanitarzh verës që po shkon akshomit deri në 19:30, nuk të bjëm ti më fort me shikua djaftas e majtas. Shikam me punën tonë se si shkollojmë zorrë brenda trupit tonë, atë kërkojmë ushqim edhe bile, nuk kërkojmë vepo diçka të keqe. Pra, diagnoza më e mirë për ata që jam të rinj dhe që janë vital, që janë të fortë, edhe dëshoj numrat më më këtu, por për momentin nuk funden, diagnoza e tyre është agjerimi, që t'i autopson eshin dhe t'i mbron, t'i mbron nga immoraliteti, ndër transmetimin tjetër fot Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, fa inahu aghaz lil basar wa ahsan lil farj. Haxhërimi është ai i cili ta mbron ta ruan shikimin nga haramat dhe axhërimi është ai i cili ta mbron edhe organet gjinitare ta mbron edhe fytyrën ta mbron deri tan. Prandaj martesa buan shkak që besimtarit ta ruan autoritetin. Martesa buat shkak që besimtarit musliman ta ruan dinitetin, ta ruan nderin dhe ta ruan virësinë të cilën e ka në veten e tij. Pasta i mlazen, Martesa është një dhënti të cilën e ka dhënë Allahu Subhanehu vë të arë dhe ajë njëri që një martohet dhe kërkanë bashkëshorë të muslimane të devoqme dhe në këta Allahu ja ka plëtsu e dëshiren dhe Martes në të atinë se ajë e ka një prej shtyllave prej elementeve të knaxis edhe të nëmëturisë se kësaj bote sepse ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem ka tërgjera janë ato që sielin nëmëturin ka tërgjera janë ato të cilat e sielin që tësim rehatin e pesimtarit e para prej tyne ka thonë el marëtu saliha gruja bashkëshortja e mirë bashkëshortja e dëvoqme E dyta është Shtëpia e mirë Shtëpia e gjërë E treta është Fëqini i mirë Kojshia i mirë Dhe e katërta prej gjërave që të asjel Lërëtorim Prej gjërave që të asjel në natsim këtë bost është mjeti i ultimit i mirë Pra me atë mjet që ullëtan Me pas të mirë Qofta e autobus po, po, apo tren apo makin Apo qëfar të qofta dhe kalin e së është Po me qenë mjeti i ultimit i mirë dhe aty muslimanin që Allahu ia ja ka mëndsuar të ketë bashqortëti të mirë. Ësht jona bashortë besimtare, edhe shtëpi të mirë, edhe fqinë të mirë, këshit të mirë, edhe mjetin e udhimit të mirë, ja ka plotsuar krejt mundësi që ai të jetë i, i kënaqur dhe i lutur. Dhe ai nëse kërkon diçka më shumë do nuk ka të kënaqur me to, atëherë ka marrë para vetë gjallë shejtanin e mallkuar në azabë. Allah sel runa zakh nëse katër çana tjera i kije, e që jënë të kunder të me këto që i përmendën, atër e këto janë shkak, që ti me sheni pa lundur, i pa knacho, dhe i pa fatnë këtë jetë, pra ta ka thonë Mohamedi Sallalaj Zellem, 4 gjera janë që i shkaktojnë dhe shprim edhe mërzi për simtari, e para për i ty një gruja e keqe, e 2 të për i ty një fqiu i keq, e 3 të e, e, shtëpia e keqe, shtëpia e ngusht, dhe e 4 të njëti i ultimit i parahachon i keq kush i ka të katra luna të zët e ka fështie që të jet i qet e ka fështie që të jet i lumëtun këtë bot andaj kërkoni bashkëshorëte të devoshme muslimane sepse katër gjana jën shkak që fejohet edhe martohet një femen muslimane katër gjana jën që një femen e të shirojmë atat përmërtuarit e para prejtyne është bukuria e saj e dyta pasunia e treta autoriteti dhe e katërta feje e saj e qëka fa Muhammed e zgjeda ato që ka fe zgjeda ato që ka fe të ribet jeda një më shinduart përkët në përkëthy bukë fa njështë në zgjeda dëvajt që ka fe se u lazem bukuria shkënë Pasuria shkën Autoriteti shkën Po fe janë betët A janë betët besimtare Edhe kërri humpa sunia E jelë besimtare Edhe kërri humpa autoriteti familje saj Ajo prapojnë besimtare Edhe kërri humpu kërri E jelë besimtare E ajo që është besimtare Ajo është që të sjellë Reha ti edhe qëtësi Ajo që është si. pa besimtare Ajo të sjellë vetëm beshtërësi Edhe vetëm probleme Në jetën tënde Andaj Në i këshiloj këta tjëmë të riqe që të kemë kujdes që të kemë kujdes prej lidhjeve të shkur të rap sepse katë rini i ka kapluhe një cytja apo njën gacmim i shejtanit dhe ata po preokupohen që shkollën filare edhe të mesve të kemë do një lidhje E këto lidje, pas taj po ju kushtoj në jetën e ma vëndshme, ronu prej lidjeve të shëjtonit dhe etni përparsi dhe prioritet lidjes të leshmet Allah. Këto lidje e her pasheshme në për shkolla, në për rruga, për kafiterit, të jë lidje që i mundëcan dhe i lehëcan shëjtonit, ndërsa lidje në mërtet më artesen e mundëcan dhe e lehëcan Allah, subhanën vë të arë. Këto që ndodhe nërini kanë ndikim dhe lanë gjurë, lanë vrakë Në trupin edhe shpirtin e besimtarit të pleshin Ato të mbesin, ato mbesin kokën tane Dhe ato ndikojnë negativisht kokën tane ma ronë Ato ndikojnë që të lesër mos me qeni sukseshum Sepse ta di njerëzit histori ku që pare ke qenë Ata i kini kujtesi të jendëri Keni kujdesi i djenë të ri, po edhe atat vjetet të celët vjetë më marturë Ne t'kej kujdesi dhe t'marturë Po dhe atat që jenë vejana, edhe ato 300 veje, duhet me u marturë Duhet me u marturë Sepse nuk është besrikri E ashtë nuk është burni E ashtë nuk është trimni Me thonë, a, ta është mund ka ndekruja në vas t'mardurë Ose gruja me thonë, ta është mund ka ndekruja në vas t'mardurë Ose gruja me thonë, po, ta është mund ka ndek On e jarru i ftyren Ma shum jarru të i ftyren ati A rahmet një për zdekti kër martuash Se sa kur shikën poshtë edhe nëtë Edhe se sa kur nazët shkëtu me nuhe Dëruna zëtë ka mos Pra të me pas kujtes Edhe nuk është asë pak e vërtet Që thënë popull Kër të kujti i vërtet zburri Apo gruja thënë Ska nevojnë më martuese Ska nevojnë më martuese që është nëzën djeli i parë, nuk nëzën i dyti. O, vëllah, nëzën i dyti, i treti, i katë, i të përna, që dhe ma shumë përnë. E dhe ku farë problemi nuk është. Me po me qinë luve besimtare, dytën, e të përën se ke posë, përshë a zotin e shëtë që i djeli i parë, së pas ka posë, reze, e si homë. A ndaj keni pra parasysh, se njerësit që nuk i dërën Allahu, janë ata që rritë p ndoshta është fakt ekstrem për ju apo për çdo kohë hadithe profetike tha që rrimë pa martuar, ka ato që rrimë pa martuar e kishë po e ruim nderin, e kishë po e ruim fytyrën e familjes, kta nuk i dën Allahu gjë më shon. Sepse gjithmonë ata janë të përfolur, po ne po e mos jemi të përfolur, po gjithmonë jemi në luftë me veten, me egjshin e ty. Andaj ta zgjidh problemin teja Islame, punë martesën atë kushtuar problemin në pastë. Ata jeni në sim Allahun Subhanuhu Teala, që të u martohet triveton, që të martohen. Edhe lazen, nëse dini në e kënë që Allahun nëse dëni ndonjë që keni një familje apo lagje, edhe ka rasti të më martoho, po për shkak të pak fareve nuk po mund të më martohen dëshmani me sadah. Dresa edhe me sechat bimoni, se ka lejuveja Islame. Edhe me sechat aty në mendim të im se dikush po thotë jo më po martohet të dyjet. Pse? Sepse po më i bëni më. Allahun më jera se ka më dikush Me mërëna neve si gjemate mërën një aksene, një mi e tymi i borën, në ka problemë. Se shumë mi jero kanë me të shkuë ty po më martuën. Andë më mirë me më ledhë një herë të tupë, një një mishë, një mishë, një mishë, një mishë një martu me martu të ikonë. Me hjetë prej rëzikët, se këta janë rëzikë, këta janë pranë zjarë, të mundë me i rogë zjarë. Andë e musim Adam Subhanahu wa ta'ala, në gjithë atyre që janë... Mështërsi ekonomikë Allahu të aletësëm Dhe të gjithë atyre që janë të pomartuar Allahu atyre në u martur Në u nësëm E ju që hajni të martur Allahu jë dhasht jetë të luntur Jetë islame Dhe jetë E cila ju ndihman të jeni të qetë Në të botë Dhe ju ndihman që të të tëllëni faqe barë Për Allahu subhanahu wa ta'ala E kulu kauli hadha Wa astagfirullahe nejë valakum Wa lisari lë mëminin e min këllidham A stagfiruhu Inna hu Alhamdulillahi, hamdën këthiren të gjibën, mubarakën fihi kema juhibbu rëbbuna u rëta Us salatu us salamu ala rasulina Muhammedin u ala alihi wa sahbihi wa salam Lazën, dikush me ndonë se nese më rëtohet Do të ljetë vështërsi në shkodhim Dikush me ndonë se nese më rëtohet do të ketë vështërsi në badet në adhurim Dikush me ndonë se nese më rëtohet do të ketë vështërsi në biznes apo në ekonomi, në tregti. Dikush mendon ashtu e dikush mendon ashtu. Mirpo mos harani se marr të asaj haq të gjitha dyert edhe rrugët e mirësisë. Dhe tre djemtë kishin shkuar te shtëpia e Muhamedit sallallahu alejhi dhe i kishin pyet gratë e tij se çfarë ibadeti bën Muhamedi sallallahu alejhi edhe kur ju treguan ato gratë se sa bën ibadet Muhamedi sallallahu alejhi da tre djemu muhabetun muhammede te uçditën sa shumë po bëm ibadet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe djali i parë i thaa, unë thaa, nuk do të flej kur natën, do të bëj namaz natën, se po dëm me pasum Ahmet sallallahu alaihi wasallam. Ky i dyti thaa, unë do ta xeroj tën jetën, thaa nuk do të ha kur. Dhe i treti thaa do tret, të pardona kur me ibadet do bëj. Dhe tre kur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam te tre djemtika thaa kështu. Dhe kur i takoi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam fa ayuieni ata thaa që kini thamë këto fjoarë, tha, po, fa, unë e tha, e di dhe një zotin ma mirë se sa ju, dhe unë i frikstuar Allah ma shumë se sa ju, dhe unë i e majtë dhe vazhë shumë të ka Allah se sa ju, po, unë e tha, lej natën, po dhe gjona falit e maznatën, po, unë e tha, al gjëraj, po edhe ha, edhe unë e tha, i martoj gratë, për të suneti, për jamere sa se dhe më shkoj martuar, ta edhe unë i martoj gratë, fëmënë në rëdhëjve amë sunneti fëlejse nimi e ajë që këntështon sunetit traditën time pa ajë nuk është frejnere nuk është me mështë adhe mos me ndoti kush përshka këtë i vazetit mos martohet se mos kruja po e me nga në përkundra si im të ihman dhe ja letësa me bo i batër Allahun a ndihmo edhe bashkëshorët e muslimanit të, të devosh me naduroft edhe na gëzoft edhe na begatoft me evlat me pas ars të mirë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 ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهاى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاة يتقن الله